Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Conversas. Hoje temos connosco um jovem senense, Tosé Vais, que é professor de educação musical, ou seja, a sua área de formação vem exatamente da música, também especializado em musicoterapia, com uma pós-graduação em musicoterapia, este jovem senense que ultimamente tem aparecido muito nos meios de comunicação social, não só na rádio, como também nas revistas dos jornais e também pela televisão. Tosé Novais também tem uma banda, digamos, os Curymakers, que existem há cerca de Anos, outros muitos projetos existem para trás. Pertence também à famosa conhecida Banda J, esta Banda J que já tem 10 anos de existência. Hoje temos Tosé Nevais para nos falar exatamente da musicoterapia. Muito boa tarde, Tosé. Olá, Marta. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos Sim. então dar a conhecer e falar desta musicoterapia lá para casa. Para quem não sabe, o que é, que é a musicoterapia? Ora, então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite e muitos, muitos sucessos para esta rádio que eu tanto aprecio já há imensos anos. Quanto à musicoterapia, realmente é um mundo uh, fantástico ainda por descobrir para muita gente, tal como o nome diz... Música terapia uh, tem a ver com, exatamente com música, mas tem a ver também com o outro lado, o lado terapêutico, um lado em que se pode resolver muitas questões com um simples jogo de sons, digamos. Pois então já temos a definição de musicoterapia para quem uh, não sabe ou para quem desconhece esta nova terapia e que tantos bons resultados dá. Este, esta musicoterapia desenvolve, uh, portanto, esta terapia exatamente há quanto tempo, mais ou menos? Bem, ah, para aí, a gente tem que pensar um bocadinho. Ah, há uns 5 aninhos, sim. Assim mesmo, mesmo a sério, há uns 5 anos já tinha algumas alguns resultados com algum tipo de população nomeadamente com idosos mas depois de, de, de tirar a especialização em musicoterapia comecei a perceber que havia vários tipos de população para onde poderia trabalhar e depois graças também a, a uma receptividade fantástica por parte da Câmara Municipal de Ceia que me abriu as portas, digamos, a, a outros tipos de população consegui então começar a fazer musicoterapia em unidades de ensino estruturado com instituições, nomeadamente a Casa de Santa Isabel de São Romão o cabo da Casa do Povo de Ceia e com grávidas também tive essa possibilidade portanto o leque foi começando a aumentar e, e comecei então realmente a ter essa experiência sobre, sobre as potencialidades da musicoterapia Começamos então pelos mais jovens e começamos exatamente pelas grávidas. Uhum. Como é que se faz musicoterapia com, com grávidas? Como é que é feita esta terapia? Como é que é desenvolvida? Uh, sim, sucintamente, quantas sessões são mais ou menos feitas? Quais uhum. são os, os resultados? Qual é a aderência? Como é que isto funciona? Quanto aos resultados e quanto a todo esse processo, realmente temos que perceber que a musicoterapia não é só uma única sessão, não é, portanto, é sempre um processo, uma intervenção, nomeadamente com grávidas a partir da vigésima, vigésima primeira semana, que é quando o ouvido do bebê está devidamente formado e que ele já consegue ouvir como deve ser e, portanto, a partir daí há um processo em que se usam várias técnicas técnicas de relaxamento, técnicas em que se procura obter uma maior ligação da mãe com o bebê, do pai com o bebê, Sim. em que se procuram criar uh, algumas identidades sonoras na própria mãe e que faz com que uma frase musicada por eles, pelos pais, que é aquele desafio que eu costumo fazer, uh, possa um dia mais tarde... Uh, ter efeitos no bebé, ou seja, quando ele nascer, ele pode uh, reagir uh, positivamente a essa frase e pode acalmar, por exemplo. Portanto, há, há imensas potencialidades que a musicoterapia pode ter nesse processo de gravidez. Estas sessões de musicoterapia para grávidas são feitas, então, a partir da 20ª, 21 semana de estação? Sim, até mais cedo, até mais cedo, mas realmente... Vamos. O, o bebê, sim, exatamente. No Conselho de Saia, tem tido muitas sessões, tem feito, muitos digamos, muitos cursos, não sei se é assim que se chamam. Sim, este sim, sim, umas sessões. É, sim. A aderência tem sido grande? Tem sido enorme, sim. Um, por acaso, tenho, tenho trabalhado até com alguns técnicos noutras áreas também. Há um, portanto, um conjunto de atividades um, que, que se desenrolam em São Romão, que é o Chá das Grávidas, onde eu também trabalho a parte da musicoterapia e realmente tem sido fantástico tem aparecido imensas grávidas eu nunca pensei que houvesse tanta, tanta grávida aqui na zona afinal a nossa hum. natalidade ainda, ainda pois, não, não está muito em a risco e, então e para quando alargar esse, esse leque até ao Conselho de Oliveira do Hospital? basta fazerem o convite aliás, eh, nesta semana que passou estive em albergaria à Velha, também a convite da Câmara Municipal tive 12 grávidas uh, o resultado foi muito bom. Foi só, claro, foi só uma sessão. Claro que eu só numa sessão, pelo menos, posso lançar alguns desafios e propostas para eles fazerem em casa, mas uh, deveria ser um conjunto de sessões. Portanto, uh, em Oliveira do Hospital, farei com todo gosto. Fica o rapto ao Município Oliveirense para convidar então uh, Tosé para que possamos também ter os chá das grávidas aqui para Oliveira do Hospital. Então, uh, já falámos mais ou menos muito sucintamente. Uh, deste efeito de música nas grávidas. Passamos agora às crianças. Musicoterapia é em crianças com desenvolvimento dito normal ou falamos em crianças com necessidades especiais? A musicoterapia é uma qualidade de vida para toda a gente, digamos. Não é só para algum tipo de população, é para toda a gente mesmo. Aliás, eu faço sempre a primeira pergunta, que é quem não gosta de música? Nunca ninguém me disse que não gosta, não é? E portanto, a partir daí dá para entender que, que a musicoterapia pode ser trabalhada em vários tipos de população, em crianças normais, como em crianças com deficiência. Aí, claro, um, os objetivos são ainda maiores porque se trata de de estabelecer uma relação entre a música e a comunicação, entre a música e a motricidade, portanto, entre a evolução geral dessa criança. E realmente a música contribui para essa evolução. Eu tenho provas disso. Claro, eu quando digo isto, não sou só eu, é um conjunto de terapias, mas realmente nota-se que a música ajuda a essa evolução, nomeadamente com crianças autistas, com quem tenho trabalhado. Tenho, tenho casos realmente de, de crianças que, que tiveram uma evolução fantástica, em que há quatro anos atrás não, não estabeleciam qualquer tipo de comunicação e neste momento já conseguem ler, já cantam, já são donos do palco e continuo a achar que vão brilhar ainda mais. Sem dúvida, de facto, pronto, esta, esta necessidade especial, digamos, esta deficiência, o autismo, é de facto uma, uma situação bastante complicada para quem não sabe, porque uma criança autista não estabelece qualquer tipo de comunicação, nem com nada, nem com ninguém. Ou seja, tem um mundo próprio, não é assim? E, e revele que acabam por, por viver nesse mundo. Fantástico realmente estes objetivos e estas concretizações alcançadas. Uhum. Já que falámos então nas crianças ditas eh, com um desenvolvimento normal, passamos também pelas crianças autistas, passamos agora eh, para os mais velhinhos, para utentes como, por exemplo, do, dos caos, eh, utentes com necessidades especiais, como é, por exemplo, e com quem trabalha a Casa de Santa Isabel em São Romão, também a Casa uhum. do Povo em Ceia. Uhum. Estes utentes que, durante alguns anos, eh, não puderam usufruir da de musicoterapia, desta terapia, quais são os efeitos mais visíveis? que consegue ver há quanto tempo desenvolve também a musicoterapia com eles, o que é que nos pode contar? Portanto, agora falando em pessoas mais crescidinhas. Sim, pessoas mais crescidinhas com multideficiências, realmente é um grupo variado, temos de deficiência temos alguns mesmo profundos, em que a mínima coisinha que a gente consiga é realmente é uma vitória. Por exemplo, tenho casos em que tenho um, um, um rapaz Que apenas, que apenas, que não é apenas, é imenso, consegue fazer num, num piano tocar, portanto, fazer a, a pulsação, bater a pulsação, o um andamento rítmico, escolhe a nota e consegue já ter essa noção. Portanto, foi uma mínima coisa, mas consegue, e se conseguirmos transpor isso para a vida, em termos de locomoção, esse equilíbrio de ritmo musical pode ser um equilíbrio nosso de, de andamento de vida uhum. portanto a, a música tem essa, essa potencialidade de, de nos equilibrar mesmo, digamos, em termos nervosos, às vezes conseguimos acalmar, em termos motores e portanto são essas mínimas coisas em alguns casos que fazem com que nós depois dentro desse, dessa, dessas instituições, no caos Realce também juntamente com o teatro, com, com, com outras terapias, portanto é um conjunto realmente de terapias que todas a, a contribuem para o mesmo, que conseguimos depois obter estas, estas situações como aconteceram agora em ceia no Festival Especial, que realmente foi muito bom, é sempre bom, é sempre muito bom, porque eles se empenham mais do que ninguém. Já que fala neste Festival Especial, eu já lá iria um pouquinho mais daqui a, daqui a nada na nossa conversa, mas de qualquer, de qualquer forma, o que é este Festival Especial? Portanto, decorre com utentes e agora já o leque está um pouquinho mais aberto, vamos lá então falar neste Festival Especial. Uhum. Há quanto tempo é que começou este Festival Especial? Pronto, este festival começou há quatro anos, digamos que foi, no início foi, era um resultado, ainda é, digamos, é um culminar de um trabalho intenso feito ao longo do ano. É um festival que envolve as instituições, não só do Conselho, como... De qualquer parte, porque nós já tivemos, por exemplo, convidados da PPA-CDM de Coimbra, de Viseu, portanto, temos sempre vontade de procurar ir mais longe. Aliás, temos imensa vontade de estabelecer ligação com a instituição daqui do Oliveira do Hospital. Com Arceal. Fica também o convite, desde já feito, Arcial, um, o Tózano Vais, de facto, quer também para, Com trabalhar certeza. e participar convosco. Com certeza, porque realmente o festival é uma mais-valia, acima de tudo, para eles. O intuito da Câmara Municipal e da, da Ludoteca, digamos que é a que organiza, onde, onde eu também trabalho, este festival, o intuito é mesmo esse, é proporcionar-lhes um dia, para eles, feito, Especialmente para eles. O que é que e... acontece neste dia, neste festival especial? Para as pessoas lá em casa perceberem porquê é que é tão especial? O que é que acontece? Eu vou dar exemplos práticos, por exemplo o que aconteceu este ano houve teatro e música com a Casa Santa Isabel com o Caos da Casa do Povo e depois houve também algumas pequenas atuações individuais, nomeadamente estou-me a lembrar do António Santos que é um rapaz em visual de ceia, músico pianista, à longa data pianista, sei lá, ele é guitarrista ele é tudo, e fez também lá o seu espetáculo, Foi lá cantar, A tal menina, uma das meninas com autismo, com quem eu já trabalhei há alguns anos, e que teve essa tal evolução. Maravilhosa. Pronto, ou seja, há espetáculos de teatro, de música, pronto, algumas expressões plásticas também pelo meio e há sempre uns convidados especiais. E este ano foi realmente a PPACDM de Viseu, que nos trouxe dois temas musicais. Muito bem, então este festival não decorre só com pessoas especiais, porque de facto são pessoas que são portadoras de multideficiências, uhum. mas também porque ele todo é muito especial. E cada vez mais, e por aquilo que vejo nas notas de imprensa, este festival cada vez mais tem mais adeptos e mais participantes e mais espectadores de facto revela-se um sucesso Sim, este ano, este ano foi eu não estava à espera até porque havia várias situações, várias atividades culturais na zona e portanto nunca esperei que a casa enchesse e houve gente que ainda teve que ficar em pé porque pronto, realmente estava uma casa maravilhosa, as pessoas gostaram, o resultado foi positivo mas acima de tudo Eles adoraram e, portanto, é essa a, a, a mensagem principal. Já que estamos a falar em pessoas especiais, passamos agora aos mais crescidinhos, aos idosos. Vamos falar na musicoterapia nos idosos e, em particular, naqueles idosos que se encontram em situações mais débeis de saúde, logicamente, uh, e em situações também bastante condicionantes e muito especiais. Uhum. Como é que funciona tudo isto? De onde é que partiu a ideia? Há quanto tempo é que o Toseno Vais começou de facto a, a praticar, digamos, esta terapia de música junto de pessoas que se encontram em estados de saúde, digamos, e passo a palavra corrente, vegetativo? Como é que tudo isto funciona? Bem, tudo começou há, não há muito tempo, foi há dois anos atrás em que eu, depois já de, de, desta experiência na musicoterapia, tive vontade em... em em me desafiar a mim próprio e experimentar pronto, em primeiro pedir ao hospital de ceia se me deixariam a trabalhar então nos cuidados paliativos a resposta foi, foi logo positiva, aliás a equipa é fantástica, a equipa que lá trabalha é super unida, também é importantíssimo para que as coisas corram bem e portanto nesse ano estive como voluntário a trabalhar, os resultados começaram logo a aparecer, porque, tal como disse uma enfermeira, a enfermeira Graça Branquinho, não podemos adiantar dias à vida, mas podemos adiantar vida aos dias. E isso foi logo perceptível em alguns doentes. Sabemos que... eu sabia que poderia lá passar na semana a seguir e já não ter lá essa pessoa, mas... Sei que naquele dia em que eu lá estou, essa pessoa está lá e tenho que lhe dar o melhor possível. Realmente aconteciam pequenos milagres. Em situações em que o doente começava a cantar temas da sua infância ou então que aproveitava uma melodia, digamos, desabafar problemas que tinham lá guardados dentro e que tinha que desabafar. Portanto, graças a... a a pequenos trechos musicais e pequenas lembranças musicais essas pessoas realmente tinham ali momentos em que não tinham dor, em que não pediam comprimidos, em que não chamavam os médicos ou os enfermeiros portanto, são esses pequenos minutos mas super valiosos Como é que funciona, ou quantas vezes por semana é que funciona esta musicoterapia no hospital de saia? Portanto, eu há um ano, de, este ano, estou a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal no hospital. Porque também, por uma questão de, de horários, era a única hipótese e a Câmara também se mostrou logo de braços abertos a essa situação. Quantas vezes por semana? Quantas vezes por semana? Uh, uma vez por semana apenas porque realmente... Tanta gente para trabalhar durante a semana, é a única hipótese que eu tenho. Eu gostaria de ir lá mais vezes, mas é só uma vez. Portanto, às segundas-feiras, durante todo o dia, eu, durante todo o dia mais ou menos, mais na manhã, eu estou lá, assim O reconhecimento de, de, dos familiares, dos pais, dos filhos, dos irmãos, de toda esta população que falámos, desde as grávidas até os mais crescidos, os idosos, logicamente, o reconhecimento... É visível. Existe uma grande satisfação em todo este trabalho que envolve digamos, a vida inteira. Sim, sim às vezes, às vezes nem precisamos de, de ter o reconhecimento Se bem que sabe bem Mas nós notamos logo Quando a música está em ação Notamos logo na maneira de, de, de, de reagir Na reação facial logo da pessoa Portanto é mesmo o poder da música Da musicoterapia Nós musicoterapeutas somos uns Meros intermediários Claro que é preciso termos essa sensibilidade E desafio a quem quer Realmente seguir esta área Que se especialize Porque não é, não, é, não é necessário ser músico, portanto às vezes para os músicos até se torna mais difícil, acreditem, e portanto mesmo no, nas outras áreas aceitem o, o desafio e especializem-se porque realmente é uma área ainda por descobrir e que tem que avançar ainda mais neste país. Voltamos então à musicoterapia. Há poucos musicoterapeutas. Sim, na minha zona estou eu, está a Julgo que está outra, outra moça que está a acabar a especialização, e está uma colega minha em Viseu, holandesa. Portanto, aqui na zona não, não conheço, não conheço mais ninguém, não sei se existem. Por exemplo, no Porto já o leque é maior, nós estamos sempre unidos, realmente é uma associação, nós pertencemos todos a uma associação e estamos unidos. Primeiro para consciencializar as pessoas, para fazer ver que realmente pode ser uma área a explorar, mas nesta, nesta zona realmente precisava ter até mais colegas com quem trabalhar. Tendo em conta que existe um protocolo entre o Hospital de Ceia e o Tózeo Vais, musicoterapeuta, portanto, música é uma terapia reconhecida pela medicina, digamos? Oficialmente ainda não, aqui, aqui em Espanha já, na Argentina já, aqui ainda não. Em Portugal temos que esperar mais uns aninhos, ah, não é? Temos, é, temos, como é? Que Já estamos temos, temos que ir mostrando, temos que ir mostrando trabalho e, e esse tal reconhecimento a ver se, se é cada vez maior até, até chegar lá acima, digamos. Então, e agora uma questão para quem de facto não entende nada disto, tendo em conta que os resultados são sempre tão positivos, são tão compensadores para os técnicos, para os doentes, digamos, doentes barra utentes e também para os familiares. Porquê é que não há mais musicoterapeutas? Porquê é que não há mais sessões deste nova, digamos, nova, entre aspas, terapia? Porquê é que não há um reconhecimento de mais instituições, embora a medicina ainda tenha que demorar algum tempo a fazer o seu devido reconhecimento, por que é que não há mais instituições a praticá-la? Eu acho que eu até eu tenho algum medo de tocar nesse assunto, porque na parte da musicoterapia aqui em Portugal não começou da melhor forma, digamos. Nós temos, de maneira geral, temos essa, essa noção, porque nos primeiros anos, já há uns 20 anos atrás, havia uma, e há uma pequena associação de musicoterapia digamos que tem o nome da Associação Portuguesa de Psicoterapia ou seja, deveria ser mesmo portuguesa e, e geral, universal a uni, a unida, digamos o que se passa é que está ali metida dentro de Lisboa, dentro da capital não sai dali é muito fechada e em termos de informação eu notei pelo menos essa necessidade se não fosse eu a procurar e nomeadamente fora de Portugal, em Espanha onde já fiz algumas formações não conseguiria chegar onde cheguei Portanto, foi essa falta de informação e divulgação da área que, que fez com que as coisas não avançassem mais e que as pessoas não percebessem que poderia ser uma área a explorar. Neste momento, julgo que no Porto irá abrir agora outra vez uma, um curso na ESE do Porto, vai abrir em Lisboa, desloco que na Lusíada, não tenho bem a certeza, mas o que sim. Também há necessidade de falar, se calhar, com algumas instituições. Claro, tem que ser acreditado e bem, bem, bem certificado, mas se calhar procurar abrir cursos noutros pontos do país. Já que tocou nesse aspecto da formação, o que é que uma pessoa que eventualmente, um estudante, digamos, qual é o, o caminho, o percurso que tem que seguir, Para de facto fazer esta formação de musicoterapeuta, tendo em conta que há pouco referiu que não precisa, o musicoterapeuta não precisa essencialmente ser músico, estar propriamente na, na área da música. Uhum. Qual é mais ou menos o percurso que tem que fazer até? Portanto, esta musicoterapia, e agora que fala na formação, existe só a formação especializada ou como é que isto funciona? A musicoterapia tem, neste momento, em Portugal, tem pós-graduações e tem mestrado doutoramento ainda não tem, para se fazer tem que ser fora do país, para fora, para a Espanha nomeadamente para Barcelona para Madrid, julgo que serão só as únicas, os únicos pontos E depois, a par disso, há os workshops, há as formaçõezinhas, mas pronto, em termos de certificação, realmente só com uma pós-graduação ou, ou com com tempo de, de, de clínico, de, de horas clínicas, é que se consegue realmente obter esse certificado. Depois tem ligação com a Associação Europeia de Musicoterapia, que nos valida a certificação, pronto. Mas... Continua a faltar, continua a faltar aqui no país alguém que, que impulsiona ainda mais. Nós temos feito o nosso trabalho, eu tenho feito o meu trabalho, felizmente está a ser uh, bem divulgado e agradeço-vos também a vós, mais uma vez, mas uh, pronto, as pessoas, os jornalistas e os meios de comunicação social têm, têm procurado sem eu pedir absolutamente nada, ou seja, são resultados bem visíveis. Mais uma vez lanço o repto a quem está aí em casa A musicoterapia não é só para pessoas com alguma necessidade especial Mas é sim para todos nós Portanto, mais uma vez fica feito o convite Pois, até porque nós na Rádio Boa Nova E na, propriamente neste programa das conversas Estas conversas mais informais uh -huh. De facto, nós é que convidamos Agora falamos também na divulgação Tendo em conta que o tozenovais e a sua terapia A terapia que executa com, com outros doentes, utentes, já saiu não só na revista do Jornal de Notícias, a revista uhum. Domingo uhum. no Jornal de Notícias, também na televisão em várias rádios locais em, na imprensa local também, agora passamos se calhar a uma reportagem que foi bem vista por toda a gente ou por quase toda a gente que saiu nomeadamente no canal 3 da nossa televisão na SIC, através da jornalista Madalena nesta, nesta reportagem nós podemos ver que de facto esta Essa horinha que passa com os utentes ou com os doentes é uma hora de solidão é, é, é, isto é a minha digamos, isto é a minha perspectiva para o terapeuta, depois de tanta hora de terapia realizada nos outros e, e vamos ver se consigo chegar onde pretendo depois de tanta hora nos outros depois de tanta hora desde grávidas Que se encontram numa fase Bastante suscetível da uhum. sua vida E muito frágil, claro Também nas crianças, nomeadamente As crianças, já falámos Nas crianças autistas que vivem noutro mundo uhum. Portanto, o musicoterapeuta Está ali, aquele tempo todo Pode ter resultados imediatos ou não Sim. Também nas pessoas que estão Nos cuidados paliativos, nos utentes Nos doentes, nos idosos Ao fim de um dia de trabalho O que é que o musicoterapeuta precisa? Ah, é. É o que eu acabei de fazer. <risos> precisa de suspirar. Não, precisa de suspirar, precisa de, de buscar forças, sim, claro. Porque, principalmente nos paliativos, quando sai dos paliativos, há situações em que realmente saímos de lá completamente partidos. Desgastados. Hum, sim, desgastados. Porque. Hum, gasta-nos muita energia em termos, em termos emocionais, mas é uma questão de nós realmente vermos o outro lado. Eu vou sempre por aí, penso que saí de lá, mas essa pessoa ficou feliz, ficou feliz, e esteve muito bem, não teve dores, portanto eu vou sempre pelo, pelos lado, pelo lado positivo, mas já tive situações em que saí, quase de lágrima no olho ou que saí, que me deitei no chão a descansar com uma calimba, que é um instrumento musical que produz umas vibrações fantásticas e que eu uso em grávidas e sentei-me então com essa calimba uh, em cima uh, a tocar um bocadinho e, e, e a desanuviar, digamos, a descontrair porque pronto, são momentos há momentos assim. Então já falámos no mais difícil, provavelmente passamos agora ao mais fácil com quem é que é mais fácil trabalhar? Hum, pergunta difícil essa. Só queremos saber o mais fácil. Uh, mais fácil. Mais fácil talvez com, com as grávidas, porque é uma população em que naquele momento estão em estado de graça, uh, estão sempre bem Bem, bem dispostas, vá, digamos, pelo menos felizes. Se não lhes tocarmos no assunto, elas ficam felizes. Se não lhes tocarmos no assunto? Se tocarmos no assunto do filho, não é? Do bebê, ah. se tocarmos no E, portanto, é, é realmente a população em que talvez seja mais fácil trabalhar, em, se bem que, em termos de resultados, só mesmo num processo sistemático é que se vai conseguir entender. Ainda, ainda aqui no, no, neste processo das grávidas estas sessões funcionam como um curso de preparação para o parto? Sim, exatamente é, há não pouco faltaram tocado, essas palavras Falt, faltaram-me essas palavras, exato o chá das grávidas que eu tinha falado é um curso de preparação para o parto, essas palavras é que me tinham escapado e então eu, eu faço essas sessões também como há outras, outras sessões, para Curso, de outras áreas onde as grávidas aprendem mais ou menos a fazer o... Eu dou-lhes algumas propostas para fazerem em casa principalmente técnicas de musicoterapia de relaxamento e técnicas uh, para comunicar com o bebê para tanto o pai como a mãe comunicarem com o bebê é claro que eu espero que, que eles façam isso em casa, mas nem todos eu eu sempre o desafio mas... De casa, não é? Pois. Ficamos sempre à espera é. do resultado do trabalho. Mais eles, eles é que têm que fazer o trabalho, não é? Mais é eles. Pois. Então, já falámos no mais difícil também, no mais fácil, alguns projetos futuros para, quem sabe, a expansão e tendo em conta que é o único técnico aqui na zona ainda a exercer, alguns projetos futuros para esta musicoterapia para que não seja só o Conselho de Ceia a ter este privilégio e para que os Conselhos Vizinhos e limítrofes também possam desfrutar desta, digamos, nova terapia. Uhum. Pois, uh, o projeto maior, digamos, para, para o para os próximos anos já a começar em setembro é realmente esse coletivo de musicoterapeutas que se juntou aqui na zona centro e norte e que está a trabalhar no intuito de fornecer, oferecer diferentes cursos workshops de musicoterapia de consciencialização como também de práticas de musicoterapia esse é o nosso objetivo vamos lá ver termos de, de, de... aqui na zona, se nos procurarão, eu julgo, eu julgo que será uma mais-valia, pelo menos para as instituições daqui da zona, pelo menos perceberem para onde é que se podem mexer, em termos de musicoterapeutas, até quem existe, podem... Não sei, podem contratar, não é? Podem vir musicoterapistas de fora. E, e portanto, esse é o objetivo do próximo ano: é realmente oferecer essas uh, propostas e realmente fazer descobrir o mundo da musicoterapia. Nós falámos, portanto, um pouco de alguns percursos da vida, isto relativamente ao público, ao qual a musicoterapia chega, desde as grávidas, crianças portadoras, crianças com desenvolvimento normal, crianças portadoras de multideficiências, também idosos, também pessoas doentes em cuidados paliativos, existem outros públicos? nos quais a musicoterapia poderá obter, logicamente, resultados positivos, daqueles que, para além daqueles que falámos? Uh, sim, uh, digamos, um, nós agora estamos uh, numa clínica, um, eu estou numa clínica em ceia, e há também em Viseu, essa tal minha colega de musicoterapia, onde nós trabalhamos uh, diferentes casos, uh, digamos, mais uh, banais, digamos, ou seja, eu falo em termos de problemas nervosos a pessoas com depressão têm aparecido algumas situações e realmente a música é, e o seu processo musical ajuda a que esse, esses problemas pelo menos se acalmem ou contribuam para que as coisas melhorem e aconselho vivamente a quem tem problemas ligados a problemas de origem nervosa A pensar realmente nesta terapia porque não, não tem medicamentos não vão gastar se calhar tanto dinheiro e portanto contribui com toda a certeza para quem tem esse tipo de problemas. Agora que falo em medicamentos e sem querer ferir susceptibilidades uhum. acha que os portugueses porque já há alguns médicos, digamos da medicina geral, convencional como lhe queiramos chamar, já há alguns médicos que acabam por dar a mão à palmatória e em estudos os portugueses aparecem sempre na calda da Europa, ou seja, nós intoxicamos-nos em medicamentos químicos. Agora uhum. que falem nesta questão do, dos problemas de, do foro nervoso, e tendo em conta que as pessoas até poderão obter resultados sem os tomar, também, também concorda com estes estudos, que, que tendo em conta que há um terapeuta, porque acaba por não ser um terapeuta, uhum. estes estudos dizem que nós portugueses Se não morremos da doença, morremos da cura. Sim, tomamos, sim, sim, sim. Tomamos tantas... Ainda por cima nesta área, não é? Porque em termos de... Não sei, é, é a minha sensação. Quando, quando eu vejo alguém que está com algum início, início de depressão, leva logo com uma carrada de, de medicamentos e coisas que não são leves, não é? Portanto, ficam completamente dopadas e às vezes há terapias que podem, não digo fazer logo mesmo, porque aquela, claro, que são tão fortes que as coisas são mais rápidas, pois, o resultado, é que o é que resultado é, Mas poderá contribuir para não é? e não é, e não faz mal, não faz mal ao organismo. Acima de tudo é isso. Pode demorar um pouco mais, mas acaba por alcançar sim, quase sim. os mesmos objetivos. Sim, mas eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, a ter outra visão. Não, não, quando estão com essas situações de, de início de depressão, realmente procurarem uh, outras hipóteses uh, e não se meterem logo a tomar aqueles comprimidos que são autênticas bombas. Não é? Relativamente a, estes casos, a estas pessoas que têm problemas de foro nervoso, uh, quais têm sido os resultados que têm obtido, uh, embora saibamos, logicamente, que sem a parte química demore mais algum tempo, mas quais são os resultados que têm, que ver os resultados visíveis? Visíveis, visíveis, vou-lhe já dizer. O que eu noto mais é uh, em termos de uh, reação, digamos, porque quem fica com, quem infelizmente apanha depressões, fica naquele momento muito mais lento, não é? em termos de movimentos, de reação. E com a música começam a reagir muito melhor, muito mais depressa, digamos. Esse é o efeito que eu, que eu, que eu vejo logo. Uh, em meia dúzia de sessões consigo notar que as pessoas estão muito mais ativas. Muito mais. Uh, portanto... E, e, e claro que essa, que essa forma faz com que elas melhorem a autoestima, não é? Estejam mais. Uh, uh, causem cause mais simpatia, digamos, provoquem mais simpatia. Porque quando nós trabalhamos com música, ou quando nós recebemos música e sentimos emocionalmente, estamos a libertar químicos. Não é? Estamos a libertar substâncias. Por isso é que nos arrepiamos quando ouvimos uma música, uma determinada música, Ai, estou todo arrepiado a ouvir isto. Pronto, são essas substâncias que nós estamos a libertar. Hum? Muito bem. Uh, esta, este, este encadeamento entre a eu música, não sei se me perdi na verdadeiro. história, mas não, não, não, hum, não, não, eu vou exatamente. avançando vou andando E bem, é muito bem. Agora, nós acabámos por fazer, eu acabei por fazer a introdução uh, do Tosé Novaes e acabei por não falar na sua verdadeira profissão, para além de ser professor de, de educação musical, de formação eh, académica, digamos, eh, o Tozé trabalha num departamento do município de Ceia. Eh, fale-nos um pouco sobre o seu trabalho, eh, como funciona então este departamento tão bonito e, e que não requer propriamente cuidados especiais, mas fale-nos um pouco então do seu trabalho. Ora, eu trabalho então na Ludoteca Municipal de Ceia Que é uma casinha muito bonita Portanto, a Ludoteca já existe há uns anos Antes de eu entrar para lá já existia Tem inauguração em 2010 uhum. Provavelmente Acertei, tem inauguração então, há Eu antes. creio que sim, por volta de 2009 sim, 2010 não, por aí sim sim, Portanto, é uma casinha muito bonita Uma casa de fantasia E que por dentro tem Pequenos tesourinhos Digamos, para as crianças Trabalha com crianças dos 4 aos 16 anos o objetivo proporcionar-lhes momentos deliciosos em diferentes áreas na música No teatro, na culinária, na plástica, na pintura, à plástica. Portanto, e nos, nos jogos, digamos, coletivos em que se sociabilizam uns com os outros, conhecem novos amigos. Portanto, é um espaço muito bom e que sabe bem trabalhar e respira-se mesmo bem lá. Já falámos então o que é que estas crianças dos 4 aos 16 anos podem fazer nesta ludoteca. Isto, voltamos a referenciar no município de Ceia, quantos técnicos trabalham consigo na ludoteca? Sim, trabalhamos, ora, um, dois, três, quatro, quatro técnicos, mais a coordenadora, que também trabalha, com certeza, com e bem. Certeza. Ora, muito bem. Então, e, e estas crianças que desejam ir até à ludoteca, quais são os requisitos? Têm que pertencer ao Conselho de Ceia? Têm que ser alunos do Conselho de Ceia? Como é que isto funciona? Não, não, não. Pode ser qualquer criança, qualquer criança que queira pode, pode exatamente, ir à ludoteca. Nós recebemos grupos escolares de todo o país tem, tem continuado a aparecer. Nós, nós anualmente temos sempre um tema em que nós criamos uma peça de teatro, apresentamos essa peça a esses grupos. Falávamos então, então quem é que pode ir até à ludoteca? Quem pode ir à ludoteca? Portanto, toda a gente pode ir à ludoteca dos quatro aos 16 anos. Nas estar. férias a ludoteca está repleta digamos, à pinha de crianças porque as crianças também fazem lá as suas atividades de tempos livres, é assim? Sim, nas férias realmente é quando se vê um movimento sempre contínuo as crianças fazem fila Para que chegue a hora Para poder entrar pronto Também vou já desafiando aqui Para quem nos está a ouvir os mais novos Temos sempre uma salinha com playstations Com jogos Os rapazes ficam maravilhados não é? Temos um espaço da moda Com vestidinhos mais para as meninas Portanto temos um espaço da cozinha que faz uns bolinhos deliciosos O espaço da cozinha. E, ó meninos ou meninas, lá estão sempre a fazer bolinhos deliciosos. Portanto, fica feito convite também para quem reside aqui na zona da Oliveira, é pertinho. Se, se quiserem tornar sócios, melhor. Porque, realmente, o preço da anuidade é convidativo. E vão recebendo informações sempre em casa, detalhadas, sobre tudo o que vai acontecer durante o ano. Para quem não sabe, a ludoteca... Isto porque visualmente, para quem nunca lá foi, a Ludoteca encontra-se então eh, mais ou menos por detrás, portanto isto eh, situando muito perto do Cise isto não consegue saia e também mais ou menos por, por detrás do jardim, digamos, do parque da cidade e das piscinas da, da cidade, isto para se situar, fazer aqui uma localização uhum. geográfica e a casinha tem de facto um aspecto delicioso, isto nesta nova remodelação parece uh, uma casinha de chocolate. Nas férias e porque estão sempre repletos de gente, uh, de gente de crianças, digamos, vêem que as crianças precisam ainda de brincar, brincam muito, brincam pouco Como é que veem? Isto falamos em gerações diferentes, logicamente, e porque na nossa geração passávamos as férias a brincar, uhum. como é que as crianças hoje reagem a esta casinha, digamos, esta casinha, esta ludoteca? Ficam, acha que em casa que ainda brincam, como é que vocês ficam, qual é a vossa perceção? das crianças, da vida ativa das crianças, da brincadeira das crianças nos dias dois. Uhum. Aquele local, na ludoteca. Na ludoteca, Sim. o brincar na ludoteca. Realmente o que nós conseguimos entender é que elas usam como a ludoteca como a sua segunda casa. É o sítio onde elas se podem encontrar com os amigos, onde se sentem seguras também, onde os pais os sentem seguros, porque estão, estão sempre bem, são sempre bem tratadas e estão, estamos sempre atentos. E realmente vê, brincam saudavelmente, porque nós também tentamos trazer alguns jogos daqueles mais, digamos, educativos, que proporcionam realmente formação enquanto brincam esse também é o nosso intuito qualquer área que seja como por exemplo no, no teatro ou na música o intuito para além de desempenhar essas funções é formá-los e brincando formá-los brincando, que é muito mais fácil de lhes incutir alguns valores agora falando do brincar realmente, do nosso brincar de, de, dos outros tempos, também na altura não tínhamos assim um espaço, eu pelo menos não tinha eu vivia lá perto da ludoteca e portanto vivia lá no, no, numa casinha mesmo pertinho e tinha lá um largo, eu jogava futebol sozinho e tinha uma equipa imaginária e portanto e, te... <risos> e lembro-me ainda dos nomes dos meus jogadores imaginários portanto era assim Felizmente este espaço existe Mas o brincar realmente continua a ser saudável ali naquele espaço sim. Muito bem, não falámos num ponto que eu gostaria de saber se ainda existe Que era exatamente o teatro para bebés Em tempos a ludoteca promoveu teatro para bebés Creio eu na altura, acima do ano e dois anos, um ano Não me recordo muito bem Sei que na altura a minha bebé ainda era muito bebê E não poderia participar nesta atividade Ainda funciona este tipo de atividade? É uma atividade que realmente poderá voltar a funcionar. Nós andamos com ideias de fazer outra parecida, que é a estimulação musical para bebê, com massagem. Mas realmente são áreas que, que, muito procuradas e, portanto, nós tentamos sempre também oferecer esses, esses, esses tipos de, de, de atividades. Mas já que falou, Marta, eu vou falar lá e vou, vou, vou desafiá-los também. Agora a minha bebê está muito crescida Agora é? também já não vale Não, mas muito bem, fica okay. para os outros pais poderem usufruir Sim. com os seus bebés, Porque de facto também e Estudos revelavam que As reações eram fantásticas uhum. Bastante dispersas E diversas entre de bebê para bebê E de facto Sim, e estimulativas, muito não? estimulativas Para, para o idade. desenvolvimento Sim, da, da criança Muito bem, o nosso tempo está quase a chegar ao fim Ir-lhe ia perguntar Já falámos também nos projetos futuros Algum repto que queira deixar para além do repto aos municípios limítrofos com o Conselho de Ceia para que de facto possam então eh, implementar também a musicoterapia nas diversas áreas? Eh, um repto que queira deixar não só e também às instituições que comportam pessoas com multideficiências ou algo mesmo que queira deixar ficar, isto porque nós também somos ouvidos nos conselhos limítrofes, algo, a sua mensagem, enquanto musicoterapeuta. Enquanto musicoterapeuta, eu adorava que os conselhos, pelo menos dentro da área da musicoterapia, todos tivessem essa consciencialização, primeiro. Todos procurassem saber mais informações sobre as potencialidades da musicoterapia. Posteriormente, porque não, tornarmos-nos, um só, musicoterapia, procurarmos também mais pessoas de, de, da zona, do município, dos municípios com vontade em realmente avançar nesta área e pronto, e quem me der a mim no próximo festival especial já ter mais conselhos realmente a mostrar esse trabalho de musicoterapia que se poderá fazer fica uhum. o répto, de facto fica também o convite para o ano no próximo festival especial certamente já terá mais agora agora lançou foi um desafio à, à rádio boa nova que, estamos... eu sei que, que eu sei que vocês tiveram uma festa fantástica maravilhosa que eu vi umas fotos não, não pude lá estar mas sei que fizeram uma festa com toda a gente com todos os ouvintes não e... foi com todos foi só com foi uma pequena amostra só... que nós, nós estamos ah, seguidos pois, por milhões, pois. <risos> por milhões. mas então fica o desafio à rádio boa nova quando quiser fazer fazer aí uma sessão de musicoterapia, de relaxamento aí aos ouvintes da Rádio Boa Nova, eu apareço. Então fica dada a sugestão, os diretores vão ouvir certamente e eu sou a primeira a inscrever-me porque quero também estar nesta Muito sessão. Bem. Obrigada, Tozé, por ter aceito o nosso convite e por vir aqui até, por vir de SEI até ao Liver do Hospital explicar aos nossos ouvintes o que é que é a musicoterapia, como é que funciona, embora de forma muito rápida, quais os públicos que poderão usufruir e todos estes efeitos positivos e muito benéficos que a musicoterapia pode proporcionar em estados que normalmente são de maior sofrimento ou de maior debilidade de saúde e todas as condicionantes que com eles acarretam. Muito obrigada e ficamos okay. então à espera dessa sessão da musicoterapia aqui na Rádio Boa Nova. Obrigada. Muito bem, as nossas conversas de hoje ficam por aqui. Estivemos hoje com Tózé Nevais, músico de profissão e de formação académica, a sua formação académica em educação musical e agora eh, praticante desta nova terapia, nova e mais desconhecida para alguns, a terapia da música, eh, esta entrevista que passa também no próximo domingo pelas 14. Obrigada por estar connosco e tenha uma boa tarde.